Глава 9. Амі Золотий Тамерлан каже, що ми вже в'їжджаємо в Назрань. Ще зовсім недавно провінційне містечко, яке тепер стало столицею Інгушів, котрі також мають свого президента і свій парламент. Тільки Інгушам, на відміну від чеченців, пощастило з Русланами. Вони обрали своїм президентом Руслана Аушева. Вони до свого парламенту обрали кільканадцять Русланів. Телефон одного з них – Тепер міцно сидить у моїй черепній коробці разом з адресою. Зовсім легенький п'ятизначний номер, навіть коротше на одну цифру за те число, що становить суму моєї винагороди за цю мандрівку. В разі відмінного виконання, звичайно. Хоча в нашій умові не було застережень щодо надійності пелена. У нас взагалі не буває розмов про довгий язик, яким найчастіше цілуються зі смертю. Однак ще рано судити про пелена – Мені могли впасти на хвіст і без нього. Не думаю, що ті, хто мене сюди послав, так необачно тут злегковажили. Та й невідомо, чи зараз мене пасуть, чи облишили. Адже в саму Чечню я поки що не показував носа. Щось, певне, сказати тут важко, бо в цьому випадку не обов'язково сідати на хвіст, якщо є добрий зв'язок між блокпостами. Я розпрощався з Тамерланом у центрі міста. І взявши схудлий за ніч саквояж, вирішив походити цією столицею яка нахапалася від інших стольних радів, хіба що рекламних фанаберій. А решта все було, як і має бути, в провінційному містечку. Ген і стандартний п'ятиповерховий готель «Назрань», де я був певен, зараз у мене почнуть вимагати паспорт, та все-таки вирішив ризикнути. По-перше, ніхто не стовбивчив біля стійки адміністратора, а по-друге, за тією стійкою сиділа така здобна франзоля, що у мене потекла слина. Ради вас бачити! Сказав я. Ви мене ще не забули? Вас? Її ротик так і лишився відкритим. Ми тоді з вами... М -м -м. Я розгубився, ще дужче за неї. Жаль, я сподівався. Тут і переночувати всього одну ніч. А я десь посіяв паспорта. І більш ніякого документа? Спитала Франзоля, дивлячись на мене двома родзинками. Та от... «Ніякого. Я порпався по кишенях, зумисне перекладаючи з одної в другу жмені м'ятої грошви, виміненої ще в хасавюрцькому барі. Але я в боргу не залишуся. Всього одну ніч», – повторив я, ніби виторговував на ту одну ніч ні кімнату, а саме франзолю. «Взагалі так не можна. Але одну ніч у нас тепер порожньо». «Люкс, якщо можна», – сказав я. Франзуля не прогадала. Поверх купи дерев'яних за номер я поклав їй ще 20 баксів зверху. І вона так розрум'янилася, хоч відразу клади до рота. Та головне, я тепер знав, що вона нікому про мене не писне, хіба що з нею почнуть виколупувати кішмиш. На мій подив, люкс тут на другому поверсі був не такий і поганий. Передпокій, дві кімнати, телефон, телевізор. Не було тільки певна річ гарячої води, але я залюбки заліз під душ, і як справжня жаба став жадібно ловити його холодні струмені. Я і право скучав за водою. Я таки був істотою води, з якої народився вдруге. Через півгодини я вже сидів у фотелі свіжий як з грядки і дивився на телефон, від якого тепер так багато залежало. Але хай поспішати не варто, але хай. Поспішати не варто, нехай усе встоїться, вляжеться. Та погляд мій постійно наштовхувався на телефон. Я його так намагнітив, що він раптом задзвонив дзвінко і пронизливо. Напевно, хтось не туди потрапив. «Ало?» По той бік дроту мовчали. Там навіть не дихали. Однак я добре відчував людину по той бік дроту. «Ти молодець, що не став одразу дзвонити», – кажу сам собі. «Ти мудра жаба, яка знає, коли їй квакати, а коли зніміти, коли сидіти крячкою, а коли стрибати. Ти давно вже став жабою». Ще до того, як прийшов у Легіон і потрапив у цей елітний секціон жаби, крутіший за німецький Губерт і американську Дельту. Ти був непоганим пуголовком ще в дитинстві, коли пересиджував під водою усіх хлопчаків і ставав вожаком на суші. А коли під час вступних випробувань до Легіону сказали, що під водою треба протриматися не менше двох хвилин, тобі стало просто смішно. Бо ти ще не знав, що це тільки початок, що потім вони розкладуть тебе на молекули, розпорошать на атоми. Вітак усе це переберуть, перевіють і зроблять із тебе елементала. Уже після ферми. Ти зрозумієш, що перейшов в іншу стадію існування. Особливо після диявольського тижня, коли п'ять діб тобі не дозволяють стулити ока. Ти підпираєш повіки, вставляючи в очниці сірники, і все одно спиш, як риба, з розплющеними очима. Але жабою погодця ти став ще раніше. Вже тоді, коли простір над Аргуном розстинав кумулятивний снаряд, спрямований у твою вогневу точку, скерований точнісінько в жерло стічної труби, яка підпалила вже третій танк. І той снаряд не свистів у повітрі, не тяг за собою вогняного хвоста. Його звук був тихіший від комариного писку. Але ти відчув його, ти вгадав його, вичислив сьомим чуттям. І коли мавсар побіг під укіс від мосту, ти, мав жаба, стрибнув у річку. Стрибнув у руду холодну воду, перемішану з бруддям і сміттям. Аргун був зовсім мілкий. Це він, може, уперше набрався дощової води, що міг заховати людину. Та коли вибухова хвиля дістала тебе під водою і притисла до дна, тобі здавалося, що ти провалився на той світ, з якого вже не треба вертатися. Однак течія підхопила тебе і понесла. Понесла, аж поки не викинула, як сміття на мілину. Ти лежав там контужений, доведений до стану Гіпотермії, такого звичного для Командос із Губерта, дельти і жаб, про які ти тоді нічого не чув, хоча вже носив жаб'ячо-зелений хабе, схоже на їхні. Ти лише чув про підерів, обрів, котрі тебе підібрали на тій мілені, і не добили тільки тому, що мали замовлення на живий товар славянської зовнішності. Ось так, неждано негадано ти потрапив у вимріяне селище Знам'янське, що також мало свого президента і свій уряд під назвою «Тимчасова Рада», яка містилася в приміщенні колишнього райкому партії Надтеречного району і мала свою армію, сформовану з карних злочинців, убивць, гвалтівників, злодіїв, російських інструкторів та іншої шушвалі голінної до свіжої крові. Твоє екіпірування – незадавнений шрам на плечі, місце полону не залишили жодних надій на легенду. Тим більше, що при тобі не було навіть липових папірців, виданих дядечком Толею. У підвалі смерділо бензином, бо в наповнену ним залізну бочку посадили одного старого чеченця, якого впіймали на тому, що він, торгуючи пальним, затак віддавав його дудаєвським бойовикам, а їм, таким же чеченцям, не захотів відпустити і за гроші. Голова старого впала на груди, і тільки з того, як у боці опускався і піднімався рівень бензину, було видно, що він ще дихав. Другий бранець, як і я, мав обличчя не кавказської національності. Проте, відколи мене кинули до підвалу, він не обмовився жодним словом. Або йому відрізали язика, або вже впав у таку прострацію, що не знав, на якому він світі. І навіть тоді, коли нас двох, передягнувши в російську солдатську форму, вивезли за село і там за чагарником жиму поклали на землю, я не міг зрозуміти, Навіщо його зв'язали, якщо Сердега не тримався на ногах, а через нервову кволість на його обличчі не здригнулася жодна жилочка, коли йому до горла піднесли ніж. «Підожди!» – зупинив жилавого бородання той, що стояв з кінокамерою. «Підожди, я зайду з того боку, так буде краще!» Ніж був довгий і широкий, як коса. Він розмашисто пройшов по горлянці, легко долаючи хрящі, і з хрускотом застряг у стовбурі шийного хребта, кров цвиркнула Бороданеві аж у лице, та він не став її витирати, а вперся однією рукою в колодку ножа, а другою, що сили притис край леза, і так гойднувся всім тілом на тесакові, що геть відшленував голову, яка тепер уже без тулуба здавалася набагато живішою, ніж до цього. Її давно згаслі очі дивилися тепер на світ, як живі. І коли Бородань навіть не витерши крови із лиця, нагнувся наді мною за тим ножем, я дивився не на нього, а на того красивого гада, що знімав усе це на камеру. Такого красивого, що мене раптом осяяло якесь чорне світло уже з того світу. І маючи один шанс із тисячі, я звернувся до нього. «Біслан, єдине прошу, не показуй цю плівку Асі». Він жестом зупинив бородання Опустив камеру «Як Асі?» Я назвав її прізвище «А звідки ти її знаєш?» Приїхав до неї Я її брат «Я не біслан!» Похитав головою Красивий гад Аж непристойно красивий, як для чоловіка «А чому ти відразу не сказав, що приїхав до неї?» Мене ніхто не питав «Тебе ж взяли в Радуєва» Я журналіст. Мене могли взяти так само і в Лабазанова, і в кого завгодно. Ти був і в Лабазанова? – здивувався він. Спершу мені сказали, що Біслан у Робінгуда. Так воно і було, – погодився непристойно красивий гад, і, повагавшись, махнув Бороданеві. «Розв – Розв'яжи! Той невдоволено глипнув на нього, потім перевів погляд на гицлів, що стояли осторонь. – Я сказав розв'язати! – гримнув Красюк. «Ви перевели мені плівку! Ви все зіпсували!» Бородань тим же ножом розрізав линву, якою примоцували мої руки до тулуба, від пліч аж до пояса. І знов подивився на Красюка, чи той не передумав. Але Красюк сказав, «Біжи, мийся, а цього закопайте!» Тоді одвів мене в бік і спитав, «А чому ти подумав, що я біслан?» «Не знаю». «Хіба ти його ніколи не бачив?» «Ні», – сказав я, – «Асі тут зараз немає. І біслана також. Вони далеко, але ми все перевіримо. Я зв'яжуся з ними по телефону, а поки що вибач, дорогий, я не можу тебе відпустити». Мене відвезли у той же підвал, де вже не було й старого чеченця, тільки бочка з бензином стояла. А наступного ранку зайшов сам Красюк і сказав, «Я думав, що ти збрехав, але ні». Асі підтвердила, що має такого брата. Вона попросила, щоб тебе відпустили. Тільки вибач, дорогий, над нами тут є ще начальство. Тобі доведеться пройти деякі формальності на фільтраційному пункті. Вона нічого мені не переказувала. Нічого. На його до відрази красивому обличчі застигла співчутлива усмішка. Кінець дев'ятої глави.